Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkommen till intervjupodden Agendasättarna. Jag heter Anders Sedhamre och gör denna podd i samband med sportexpressen.se. Podcasten ligger också på www.agendasattarna.wordpress.com. Om det händelsevis är första gången du har hittat hit vill jag kort bara berätta att jag intervjuar sportfolk som förhoppningsvis har något intressant att berätta. Kom gärna med feedback på podden på mejladressen agendasattana eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Vår klassikerna är i full gång och det är fokus på Giro d'Italia i maj och senare också Tour de France. Ni förstår att vi ska ta oss in i cykelsportens värld i detta det 25 avsnittet av podden. Roberto Wacki är gäst och han är ju synonym med cykling i Sverige. Jag och Robban snackar om hans italienska bakgrund och emigrerande föräldrar och även vem hans stora idol som barn var. Ingen cyklist är faktiskt lite otippat. Sen blir det mycket oredigerat snack om Wackis syn på dopningen och cykelsportens problematik i stort. Och huruvida de faktiskt är värre fuskare i Italien än här uppe i Norden. Robban funderar kring varför han är så otroligt populär som kommentator. Han avslöjar att han ogillar sin gälla röst. Och vilka som var hans förebilder när han började med yrket. Lyssnar du på hela intervjun får du veta att Wacki vill jobba mer som programledare. Att jobba är hans stora hobby och att han må hända kanske, kanske ändå har ett visst mini-mini-bekräftelsebehov. Som så många andra i branschen ska tilläggas mer om det där rätt sent i podden. Hör honom också berätta om hur nära det faktiskt var att han gav upp allting och lämnade hela cykelscenen för gott. Gakande information inbillar mig för alla hipster cyklister på Södermalm Och jag vill fortsätta tipsa om en urläcker agendasättarna t-shirt som man kan köpa till kanonpris av mig Den vita tröja med grotttryck på bröstet i alla storlekar kvar faktiskt Hör av er på mejl eller via twitter så snackar vi vidare om en sån där t-shirt Men nog snackat nu, här är Roberto Vacchi Hur lång tid kör vi ungefär? Med. 45. 45 minuter. Oj. Jaha, då rullar det vad kul. Då säger podden varmt välkommen till Roberto Wacke. Tack så mycket. Du, alla som är gäster får presentera sig själva ja. i sin yrkesroll. Hur låter din version? Roberto Wacke heter jag, jag har italiensk påbrå, har levt väldigt mycket med cykelsporten och den har också präglat mycket av min ska vi kalla det journalistiska eh, sida eh, cykelsporten har ju levt med sen, sen barnsben både som cyklist och nu som kommentator i många år men eh, jag gör lite annat också som längdskidor och eh, skriver en del, inte så mycket eh, och eh, är speaker på väldigt många idrottsevenemang i första hand men de flesta känner dig som kommentator på Eurosport. Ja, Eurosport-kommentator och jag är inne på det 20-året faktiskt. Jättes. Tack så mycket. Du, och Tomasina ja, precis. kom från Cinque Terre på 50-talet. Ja. Det är dina föräldrar. Det är mamma och pappa det. Berätta. Silverio som hade en kusin som hade flyttat till, till Sverige. Och det var ju under den perioden Sverige behövde arbetskraft och... Italien hade inte så mycket arbete. Det var ju ganska krisigt och pappas kusin Giorgio han flyttade ut till Västerås redan slut på 40-talet. Sen var det en, en ström med under tio års tid som kom, kom hit. Och, så småningom så kom mamma och pappa också. De gifte sig först och sen kom pappa upp. Och sen året efter kom, kom mamma efter. Och sen... Så föddes mina två systrar, 58 och 61 och jag är född 65. Lite halvsladdis kan vi säga. Du som sagt är mest förknippad med cykelsporten får vi säga. Hur kom du i kontakt med den första gången? Vi bodde i Sverige då fram till 1974 och då längtade mamma och pappa hem väldigt mycket till Italien. Då. Så att vi flyttade ner till La Spezia, i Ligurien och Ja, där var ju mycket cykel. Jag var ju väldigt intresserad av fotboll. Jag hade ju Ronny Hellström som min stor idol. Var målvakt i IFK Bromma. Inte speciellt framgångsrik kanske. Men vi kom ner till Italien. och Det var ju lilla Fiumaretta då, utanför Laspecia som vi flyttade till. Och Det, det fanns ju ett, ett fotbollslag. Så där. Men ganska tidigt. Pappa hade ju köpt restaurang. och eh, Ganska tidigt så fick jag ju se den första cykeln med boxstyre och jag blev förälskad direkt. En dag när jag kom hem från skolan så hade pappa köpt en Bianchi till mig då, i och för sig lite grövre däck än de här tävlingscyklarna, men ändå med boxstyre och så där och därifrån började det. Så att jag fick cykeln 75 i slutet på, på det, det året och 1976 så började jag tävlingscykla. Så det var ju när Italien jag började och körde där de första första åren då. Mm. Du har kommenterat cykling på Eurosport i 20 år nu. Ja. Om du liksom beskriva tjusningen med den sporten för alla som inte är helt sålda på den. Hur, hur, hur låter det då? Ja alltså det jag fascineras av det är ju egentligen ganska många saker. Egentligen alla delar kan man säga. Utom det som är liksom dess böld så att, som är dopningen då förstås. Men det jag gillar är ju att det är en fartfylld sport. Det är en teknisk sport både att utföra men också... Prylmässigt så att säga, har jag alltid varit liksom, noga med stil och profil i cykel. Eh, och det började ju långt tillbaka i tiden egentligen. Och det gillar jag väldigt mycket. Jag gillar eh, taktiken, jag gillar på det sättet som cykelsporten är uppbyggd som är ganska unik egentligen. Att det är en individuell sport men med en enormt stor eh, lagprägel i det. Eh, jag gillar eh, vyerna, alltså det sättet som man har börjat liksom, att presentera cykelsporten på att det är mycket helikopterbilder, det, är ju, det, det blir ju fräscht och gör de det riktigt bra så blir det ju fantastiskt va? och eh, många gånger blir det fantastiskt. Jag gillar också eh, tätheten liksom i, i cyklingen, det är väldigt tight. det är väldigt eh, ja de kan ju vara på rad 4-5 man om man vet knappt vem som har vunnit och eh, armbåge mot armbåge, så det är många delar som, som gör att jag fascineras av den och jag vet att det är också de här delarna som många blir fascinerade av. Det där förklarar jag på varför du älskar cykling. Vad är din egen bakgrund? Hur högt upp kom du i, i nivå i cykling? Jag var ju väldigt bra på att härma duktiga cyklister. <laughs> men rent fysiskt och psykiskt så kommer jag aldrig så högt som att bli professionell till exempel. Det är många som funderar på om jag har varit proffs. Men det, jag kom aldrig till proffsvärlden. så bra var jag inte. Och egentligen så hade jag ju svårt under hela ungdomstiden. Det var ju sällan jag lyckades. I Italien till exempel de åren jag tävlade där så vann jag en cykeltävling. Eh, sen kom jag till Sverige och det var ju väldigt hård konkurrens. I Sverige var, fanns det mycket cyklister och väldigt bra cyklister. Det syntes också när man var junior och så där att de lyckades ofta utomlands och, och internationellt. Eh, jag själv... Blev väl ganska bra som andra års junior och sen kom jag in liksom i en negativ trall i början av min seniorkarriär. Men sen efter några år när jag var 22-23 sådär, då började jag lossna ganska ordentligt och jag började vinna lite cykeltävningar hemma. Körde i landslaget några gånger, tog några lagmedaljer på SM. så att ja Sådär en skaplig nationell karriär kan man väl säga att jag, att jag lyckades komma upp till det. Skulle du kunna bli bättre eller nådde du ditt tak? Jag vet att du har talat om brist på vilja och lite mm. mentala trubbel om jag säger så. Ja, alltså det, det jag hade problem med Det var att vara borta hemifrån. Jag höll mig borta två veckor, sen längtade jag nästan ihjäl med att få komma hem. Liksom. Var jag än bodde någonstans, det spelade liksom ingen roll. Så det var ju negativt. Idag, eh, hade man haft en inställning att ha till livet idag så hade det nog gått mycket bättre. Jag har ju... Man har ju en helt annan moral liksom, kring att träna idag som, som gubbe eh, mot vad man hade när man var eh, ung liksom, och, och lovande. Då, Men eh, jag vet inte om jag hade kunnat komma i så mycket längre. Jag var ju, det jag var bra på kan man säga, jag var ju en informell ledare. Jag tog all, ofta tag i saker. Jag var ofta den starka kraften liksom, i, i, i gruppen. Liksom. Men sen resultatmässigt så var, var det alltid andra i lag, de lag jag cyklade i som var, som var bättre egentligen så att jag hade nog en, en viktig roll det tror jag faktiskt och var en, kanske en glädjespridare och gjorde liksom livet kanske lite lättare för de andra cyklisterna så man kanske var med och hjälpte de andra att göra bättre resultat än vad de kanske hade gjort men själv äh, jag vet inte jag, jag kan inte se tillbaka och säga att jag ångra någonting. Jag hade kunnat träna hårdare. Jag hade kunnat eh, vara borta mer och så vidare. Det är klart man skulle kunna det. Men då var det som det var och eh, det stannade där helt enkelt. Mm. Du talade tidigare om din eh, vad du anser vara tjusningen med, med cykel. Vad vill du säga till folk som upplever kanske att eh, de lockas av nånting eh, där de ser på tv och kanske hör din röst men det är en liten tröskel att komma över där? Mm. Eventuellt någon kunskapströskel eller sådär. Ja. Vad vill du liksom säga för att få in dem i cykelfamiljen? Nej, men alltså, ge det lite tid. Det kan man väl säga. För att det är, det är en fascinerande sport på många sätt och vis. Och Det är klart att de här långa transportsträckorna måste man ju, liksom bryta av med lite annat. Och, eh, det är väl det jag tror kanske har lockat en större publik än vad det kanske hade blivit. Genom att vi pratar ganska mycket om klete och plete, om man säger så. Framförallt när jag kommenterar med Anders så det blir liksom lite Vi spårar ur ibland och man pratar kanske lite kultur, man pratar geografi. Man, alltså man bjuder på saker som ganska många andra kommentatorer inte egentligen inte kan prata om, kan man säga. Jag menar, kommentera en fotbollsmatch så kan det vara svårt att börja prata om liksom hur man byggde upp arenan eller kulturen i den staden de är och spelar och så vidare. Utan vi har ju chansen under de här delarna i loppen som kan kännas lite tråkiga att prata om annat. Och det är därför jag tycker, i alla fall om du lyssnar på Svenska Eurosport så ger det lite tid så kanske ni liksom fångas in i det här. Och sen när det brinner till så försöker vi alltid vara redo givetvis. Vi återkommer till din kommentering alldeles strax. Vi ska först prata om det du själv benämner som För det måste vi beröra när vi pratar om cykeln. Absolut. Vad säger du till dem som kallar att din idrott är infekterad av ett gäng fuskare? Jag håller med dem givetvis. Jag har ju alltid varit väldigt kritisk mot fuskare i idrott och i synnerhet då förstås cykelsporten. Och jag har väl aldrig försökt att... Det är klart att jag kan väl säga så här att i början av de första åren, kanske till och med tio åren man kommenterade, så har man ju varit väldigt blåögd. Alltså man har ju kanske varit naiv och tyckt att nej men nu, nu har de tagit tag i det och sådär. Och efter en jättestor skandal 1998 så kändes det som att nej men nu var vi på rätt väg. Och det har ju visat sig att det var man ju inte alls. Det blev ju kanske till och med ännu värre i början på 2000-talet. Så att jag håller med givetvis många av dem som i alla fall har försökt sätta sig in i det och tycker att det är infekterat. Sen är det klart att många tycker väl att även idag att alla ändå är dopade så är ingen idé att titta på det där. Och Men så är det givetvis inte. Alltså alla banditer kommer ju inte till cykelsporten och att alla andra idrotter liksom klarar sig undan från de här banditerna. Utan det här är en sport som... Man lyfte upp problemet, det blev ett stålbad och eh, idag finns det fortfarande fuskare. Men jag kan nog lova att det finns nog ganska många färre än i de flesta andra idrotter. För nu, nu har man gått igenom ett tjugotal år i alla fall där det har varit ruggigt. Och det man kan också se eh, idag som man inte såg för ja, ända fram till kanske fyra, fem år sedan. Det är, att de, det är en annan... Ett annat lidande på cyklisterna när de tar sig upp för de här tuffa bergen. Man ser på dem att de, de är mycket tröttare. Förr i tiden kunde de ju nästan inte åka med stängd mun uppför de bästa. Och då, det är klart att då kände man ju liksom, vad fan, ska han inte ens öppna munnen? Han åker upp för Ralthus till exempel. Men idag är det en helt annan fart och man ser också när en attack kommer. Det, de orkar bara med en attack upp för ett berg, sen eh, är de ju körda då, så att, det, det, det syns på ett helt annat sätt att det, eller det syns klart och tydligt att det är renare sen hur rent är det, det är svårt att säga om du äm, jättekort bara förklarar för alla som inte har järnkoll på cykeln mm. exakt hur har de fuskat? vad är det de har gjort? ja alltså på 1990-talet då vill jag nog påstå att alla konditionsidrotter pysslade med EPO, det var inte bara cyklister EPO är ju ett är ju ett, ett, ett medel så att säga som man ja, man man lyckas transportera mer syre helt enkelt i, i kroppen och därmed så får man en, en högre syreupptagningsförmåga. Och eh, det fanns inga tester som kunde visa att man har tagit EPO. Det man kunde göra så småningom det var ju att kika på att man inte kom upp i för höga blodvärden som var hälsovårdligt. Alltså för många röda blodkroppar, blodet tjocknar och, och svårare att, att transporteras i, i blodbanorna. Så det höll man ju på väldigt mycket med i cykel och de andra konditionsidrotterna. Sen kom man ju då 2000 underfund med hur man kunde testa för EPO och då gick man ju tillbaka till den här lite mer traditionella blodopningen. Då. Men sen är det mycket annat också som man har stoppat i sig och eh, till mångt och mycket också under träningsperioder så att man återhämtar sig snabbare och kan ta del av träningen på ett helt annat sätt. Då. Mm. Har du kommit i kontakt med någon form av dopning under alla dina år i cykelvärlden? Aldrig faktiskt. Och det förmodligen, dels så var inte jag på speciellt hög nivå. Men kanske står det skrivet i pannan på en del människor att det är ingen idé ens. Liksom, att man märker att intresset inte finns. Så att, nej jag har aldrig, alltså överhuvudtaget aldrig hört någon eh, prata om det så att säga klungande vet man hör utan eller att man har blivit tillfrågad om man vill ta någonting. Men som sagt, jag var ju väldigt lite ut internationellt och tävlade också. Så att det är svårt för mig att säga hur, hur snacket egentligen gick. Va? Och de gångerna man var ut internationellt blev man ju avhängd direkt. Så att det var, man var aldrig mer klångan riktigt. I vintern så gick det en debatt kring det svenska skidundret, mm. där det talades om att Sverige och Norge eventuellt och aldrig ha, hade dopat sig. Mm. Kan man säga något liknande eh, kring det svenska cykelsporten? Har någon hållit på med det här i Sverige som du vet om? Jag dopat sig? Ja, ja, oh ja. Det är väl klart. Alltså. Det, och det, det är klart att det finns. Alltså det är ju som dit för dopning. Så det är inte det är inget konstigt än så. Och det gäller både Norge och Sverige. Och när det gäller Norge och Sverige att längdsskyddåkaren inte har på Så Jag var ju faktiskt med i ett program som handlade just om det här, det här fallet då. Med de här blodvärdena som dukade upp. Och det jag blir väldigt förvånad över det är hur man skyddar varje individ. Va? På det sättet man talar det Och Jag kan ju tycka det är jäkligt konstigt och jag skulle inte våga göra det i alla fall. Med, tanke, alltså med den erfarenheten jag har och det jag har hört och sett och följt nu inom cykelsporten så... Ska man vara väldigt försiktig att liksom, som nation skydda alla. Man kan, man kan skydda sitt förbund, och det tycker jag man mycket väl kan göra om det är så att man har helt rena papper att ingen kan låska fram något konstigt kvitto. eller något sånt där. Men att sen skydda varje individ det, det är ju ohållbart. Det, det skulle jag aldrig våga som en ledare i högt uppsatt ledare i ett förbund. Mm. Jag har hört, och nu säger jag det här till en italienare så du får rätta mig om fel här. <skratt> men jag har hört att um, det finns någon som säger att Italien där cykelsporten är så stor uh, så är fusk en naturlig del av vardagen och samhället och så vidare. Man har inga mm. jätteproblem kanske att uh, lura staten eller man har inga, uh, får inte dåligt samvete om man gör någon skatte, mindre skattebrott och så mm. där. I en, du är italienare jag är svensk. Men ja. Eftersom cykelsporten är så stor och driven kulturellt från Italien, kan det där ha någonting med varandra att göra? Ja, det kan det absolut ha. Menar, fusk förekommer på, även på väldigt hög nivå i Italien. Så Mitt sätt att se på det, det är ju liksom att folk lär sig lite grann av höjderna hur man kan bete sig. Och, eh, det är klart att eh, även Italien, när jag, om jag håller mig till cyklingen, har ju varit ett land där det har fuskats väldigt mycket med, med eh, just att prestera bättre och så vidare. Så att, det kan ju ha ett samband att man kanske har eh, en liten sämre moral om man säger så. Men samtidigt så tycker jag inte vi ska liksom, slå oss för bröstet för mycket. Alltså. För att jag menar, i, i det lilla, vi är ändå en... en landet är större till ytan men vi är väldigt mycket mindre land va, än Italien sett till befolkningen och i det lilla så fifflas det ju en hel del här också. Men vi kan ju tycka ändå att vi har en mycket högre moral. För att vi på ett... Menar, vi kan ju stå ute i barrikaderna och bara skrika att det här är orättvist. Liksom. Då kanske inte gör det i Italien. Men sen om de är värre fuskare där än vad vi är här. Det, det låter jag faktiskt vara osagt. Alltså. Mm. Det här är en podcast från Expressen. Du kommer ofta högt upp bland omröstningar av Sveriges bästa kommentator. Mm. Hur tror du det kommer sig? Ja, jag vet inte. Jag blir jätteglad för det förstås. Och jag blir faktiskt också lite förvånad. Det är ändå en ganska, en ganska liten sport. Liksom och Vi kanske ligger en bit efter när det gäller titta tittarsiffror och så vidare mot de här stora... Sporterna som några av de bästa kommentatorerna kommenterar. Ja, vi kan bara säga det: att De som av tradition har kommit över dig och gör fotboll och eh, kanske viss mån ishockey. De har ju en 2-2,5 två, två miljon publik mm. ibland. Mm. Och det har inte cykel på djursport de Nej. uttrycker och så. Det är väl kanske runt 100 000 och det ja. är de officiella siffror så det är inget ja. hemligt med det där. Nej, Så att vi, vi, där är vi lite avhängda direkt. Men jag tror, alltså, jag kanske. Jag kanske kommenterar på ett annorlunda sätt än liksom, vad har varit praxis liksom, i Sverige. Och jag är väldigt eh, hetlevrad och jag hetsar upp mig för små saker när det är 120 meter kvar. Men jag, jag hoppas liksom, att de hör och förstår att det kommer sig naturligt. Det är ingenting jag gör för att eh, väcka uppmärksamhet utan det, det är en känsla som dyker upp i kroppen. Jag rycker till och så blir det någonting. Och Sen det är det klart att det sättet vi har kommenterat cyklingen på, som sagt, var med att blanda in lite andra saker i kommenteringen, kanske gör sitt till. Sen vet jag att många tycker det är roligt att eh, jag känner igen cyklister ganska enkelt sådär och att man eh, i alla fall ganska ofta har rätt liksom när man tar in de sju åtta första i en klungspurt. Det har fascinerat en del, hur, hur man lyckas göra det och sådär. Så att, eh, det jag tror att det har mycket med det att göra, just de sakerna. Liksom. Och sen har jag haft lite tur helt enkelt att man kom in rätt i det här med kommenteringen redan från början. Då har du en väldigt stark röst. Ja, både stark och till och med gäll. Jag, jag gillar inte min röst speciellt mycket själv kan jag säga, när, när jag får höra mig i, i represseringar och sånt där. Men eh, eh, det är ju inte alla som gillar det, det är ju bara att konstatera. Men det jag är glad för Det är ju att de allra, allra, allra flesta faktiskt gör det och eh, jag, jag har fått ganska lite kritik. Jag, blir, jag har varit förskonad alltså från att bli uthängd liksom för att göra något dåligt utan jag är väldigt, väldigt tacksam hur det har gått. Alltså. Mm. När du kommenterar kan du avgöra om ditt eh, språk föder vidare tankar eller tänker du alltid på vad du ska säga? Förstår du den frågan? Nej, det, ja, det väldigt mycket kommer bara. Alltså direkt, jag kan se en, en kvist eller en, en ska man säga, ett bildäck, Jag kan se solen eller alltså det bara ploppar upp saker i bild som får mig att gå igång på någonting. Och en del av de gångerna det är ju då vi spårar ur, till exempel under Torrans och Anders. Och sen är man ju helt borta. Liksom. Och man har nästan svårt att komma tillbaka till vad vi var någonstans. Men det, det tror jag folk tycker är lite roligt. Sen är, ja men jag tror att det där kommer naturligt. Alltså. Det, är, det är sällan... Jag skriver aldrig manus till exempel i, till inledningen av sändningarna. Det gör jag aldrig. Utan det är bara, jag skjuter från höften. Jag tycker det är lite roligare och en större utmaning helt enkelt. Och din rutin på 20 år kanske? Ja det är klart att det, det, det kunde man kanske inte göra första året eller två. Men ganska tidigt faktiskt så slutade jag med det. Och tänkte att nej, men det blir nog bättre och det blir kanske något nytt varje gång. Så att jag, jag förbereder aldrig en inledning på mina sändningar utan jag kör på direkt bara. Bengt Grive, denna legendar, blivit på mm. senare år nästa år på Eurosport. Hur mycket betydde han för dig? Bänk betydde mycket för de flesta av oss som började på Eurosport när Eurosport drog igång. Det var ju bänk grive som ringde cykelförbundet och eh, frågade efter någon som kunde cykling och som eventuellt skulle kunna prata lite grann i tv och så där och då fick jag chansen att åka och träffa honom och bara det gjorde mig lite nervös. Jag menar Bengt grive har jag ju hört i alla, alla år liksom i sin ungdom och framåt och har tyckt att han var en eh, fantastisk och jag, på något sätt så har jag, jag, vet inte om det har funnits där i bakhuvudet någonting, men jag har ofta reagerat på olika saker, hur kommentatorer pratar och vad de säger och sådär. Det har jag ofta gjort när jag tänker tillbaka. Och det är klart att Bengt tog i hand om oss väldigt, väldigt väl. Jag menar, det är väldigt få av oss som började i alla fall på Eurosport som hade någon journalistisk skolning, utan vi kom in som lekmän och... Kunde sporten och sen var ju han tvungen att hjälpa oss på traven liksom, när det gällde både. Ja, pausering lyckades han ju aldrig med, med mig. Han var ju på mig väldigt ofta med det här med pausering. Du måste pausera, Roberto. Du pratar för mycket. Och Tommy Engstrand var ju skit. Förbanna på bänk. Aldrig. Det blir dödstråket om det blir tyst på cykel Det är skillnad på sport och sport. Så de på det var ju på chassan Det var jäkligt roligt faktiskt. Så att jag gick på Engstrands linje där. Men annars var ju Bänk, som sagt, var vår mentor och han. Han, ju ofta, han lyssnade ju nästan på alla sändningar. Det var det som var så fascinerande. Och sen skrev han ju små lappar till oss, la ner i våra fack med lite ja, klagomål. Alltså, han var ju rätt tuff, alltså. Det var ju sällan man fick vara när det gick bra. Men han ville ju att vi skulle utvecklas givetvis. Men Han var ju tuff alltså, i, sin, i sitt sätt att vara mentor. Och, och ibland så där vad faskina. Men jag tog alltid åt mig utan det han sa för. Dels så när jag bodde i Italien de här åren så tappade jag all svenska. Jag kom tillbaka till Sverige, fick gå i en hjälpklass för att komma tillbaka med språket. Missade ju viktiga år när det gäller grammatik och så vidare. Så bänkte hjälpte mig väldigt mycket med det, med det svenska språket. Alltså jag skulle, vad jag skulle säga och på vilket sätt. Att man skulle ta bort alla och. Och sen var han ju noga också med synonymer. Så att när han hade hört mig kanske säga ett och samma ord fem gånger samma sändning. Då hade jag alltid en lapp med synonymer på det ordet. Så jag skulle lära mig att variera mig i språket. Och, så där. och han. När han väl. Sen förstod man ju att när han väl sa positiva saker. Då kom det ju från hjärtat. Liksom. Och det gjorde han ju ibland. Till mig och givetvis många andra också. Och det, det lyfte ju en väldigt mycket förstås. Jag menar, det var ju en, det var en legend som jobbade bland oss. Så han ju. Han är ju väldigt saknat på många sätt och vis. Det känns. Ja, det var tungt när Bengt gick bort. Mm. Det var det. För även när han slutade på Eurosport så hade vi lite kontakt jag och Bengt. Så att han fortsatte liksom att hjälpa mig några, några år till. När du ser oss och vi där, vilka mer kommentatorer syftar du på då? Ja, vi var ju ett, det var ju ett ganska stort gäng. Jag, jag, var, jag kom in som nummer 21 och Eurosport har jag haft massvis med kommentatorer under årens lopp, flera hundra. Men några av dem som jobbade mycket, det var ju dels så hade vi våra nordiska kollegor, men Chris Ärenstam var en av de som jobbade mycket. Håkan Bergholts var den första jag kommenterade tillsammans med. Och. Som hette Åkan Nilsson på den tiden. Och, och, ja, vi var ju ett gäng. Maria Strandlund, Toms var ju också med i det här gänget. Så att vi, vi var ju ett antal som, som fick god hjälp av, av Bengive. Mm. Vilka kommentatorer tycker du är bra idag? Oj, det var en svår fråga. Man ska vara försiktig med att nämna namn, givetvis. Men, jag gillar ju kommentatorer kan man säga som är man märker på dem att de är pålästa. Eh, och eh, ja, den allra bästa experten är ju Anders Adansson förstås. Så att eh, hon glömmer ju aldrig. Men jag gillar ju de som är pålästa och kan så att säga sväva iväg lite grann, men också eh, ska man säga. Fånga ögonblicken ordentligt och sådär så att eh. sen är ju, ska jag ju säga att sådär jätteofta tittar ju inte på idrott eh. men jag, är ju, jag kan ju säga att jag är jäkligt kritisk <laughs> det blir ju så man lyssnar liksom på allt de säger och hur de säger och om det liksom är eh, sådär hade inte jag sagt eller gjort då. så att man blir ju väldigt jag tror nog att de allra flesta av oss är lite sådär. Men det är ju de gamla de som är bästa. Jag menar, det är ju Lasse Granqvist får ju massor med ros. Chris Härensdam får ju massor med ros. Och Glenn Strömberg. Det finns ju jättemånga kommentatorer. Men sen inom idrottens värld finns det också många programledare liksom som kanske inte kommenterar direkt utan är mer programledare. eller intervjuar eller vad de nu gör för någonting. Och det, där finns det ju många duktiga. En av dem som jag gillar mest och som jag har sagt många gånger det är Jan Björk. Du är ju otroligt energisk, passionerad, mm. till och med högljudd. Ja, hur till, och det sig? Nu, till och med nu. <skratt> till och med nu, bara i den här podcasten. bara, Vur, vurur, mig, hallå! Det är mycket bullr och bång när, ja. när, när du ändrar ditt <skratt> rum. Liksom. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag är väl en, en ganska social människa som gillar att skoja. Alltså, jag gillar ju humor. Alltså, jag tycker om att skratta. Jag tycker om att andra kanske skrattar åt mina skämt. Så att Jag är väldigt så sådär. Jag är väl nästan bordus. Och ibland går det väl inte hem, men det är klart att jag hoppas att folk säger åt mig om jag blir för högljudd och för dryg. Men jag, jag gillar att skapa en viss stämning. Liksom och det, därför är jag lite högljudd. Det kan ju ha att göra med att jag är yngstningen i familjen. Va? Och jag, kan ju säga att jag är inte den enda som snackar i vår familj. Så att man fick ju ta i lite grann när man skulle höras. Med mina två stora systrar Birgitta och Cinzia och mamma och pappa vid matbordet så det kan ju vara en, en revanche från den tiden att nu ska jag ta för mig nu är det min tur resten ja. av livet. Intressant att du säger det där för min nästa fråga hos vissa kommentatorer och programledare också så finns det ett visst man ser att de har ett visst ego mm. och att de är möjligtvis ett något bekräftelsebehov som måste stillas. Mm. Hur tror du det är med den saken för din del? Ja, det är klart alltså man, man gillar ju att vara uttryckt. Man gillar ju att höras, man gillar att och synas. Det, är, det kan man inte sticka under stolen med. Det, det finns ju där förstås. Men jag är också ganska prestigelös faktiskt. Jag, jag har inga problem. Alltså, jag hör ju de som jag kan tycka inte är bra kommentatorer. Det är sådana som vill ta över showen själva eller att man rättar varandra och så vidare. Och kan man göra det med glimten i öga kan jag tycka det är okej. Okay. Men när man börjar tävla mot varandra då gör man inget bra jobb. Och där, där är jag väldigt prestigelös. Och det, där funkar jag Anders Anders som väldigt bra. Jag kommenterar längdskid med bland andra då Robin Bryntesson. Och det fungerar ju väldigt bra. Så det är ingen tävling utan att man matchar varandra. Liksom, och ser till att hjälpa varandra att göra ett bra jobb. För vi finns ju där som en kommentatorer inte för oss själva. Även om vi gillar att höra liksom höras va? Men vi är ju faktiskt där för tittaren. Och, och den ska ju gilla det man hör. Och det tror jag att man ska vara prestigelös. Man ska... Liksom kunna skratta åt sina egna misstag och det, det händer ganska ofta för min del tyvärr. Men det gäller att hålla en sån nivå att folk inte behöver sitta på helspänn utan de ska kunna slappna av och bli guidade. Få galva till ibland men sen när det brinner då ska det vara liksom fokus och då, då ska de känna att de blir guidade på rätt sätt. Skulle du vilja prova på programlederiet någonting i tv? Gärna. Det skulle jag verkligen vilja. Det är ju någonting man har funderat på på senare tid. Och förra året så var ju till och med du inblandad i att plocka in mig att vara lite programledare. Även i miniformat var det ju. Men det var ju när AI mötte ses att man ska vara på Råsunda. Och det var ju så himla kul alltså. Det, var alltså. det var väldigt kort tid men det var väldigt roligt. Jag kände mig ganska avslappnad. Jag har aldrig varit framför kameran då så att. Nu skulle man ju helt plötsligt visa upp sig och det är ju ingen vacker syn. Så <laughs> jag var ju skitnervös för det. För det första. Nej, men sen är det ju klart att eh, man vill ju se avslappnad och eh, förberedd ut. Och jag hade ju förberett mig ganska ordentligt och hade ju också fått hjälp av er alla. Med att göra ett så bra jobb som möjligt. Men Jag fick blodat tand Så Jag tror att det skulle kunna gå ganska bra faktiskt om jag fick lite fler chanser. Det tog bara 18 år. Det tog bara 18 år. Jag väntar fan inte 18 år till, det kan jag säga. Jag vill göra det nu! Jag har ett citat här från dig. Ja. Cyklingen kommer jag aldrig att tröttna på, har du sagt en gång. Hur nära har du varit att faktiskt lägga av med allt det här? För jag vet att du har varit läst då och då. Ja, jo, det händer ju förstås att man blir leds för att eh, när de här, och det har ju förstås med dopningsfallen att göra. När de dyker upp så man känner sig lurad, man känner ju också sig själv som en bandit gentemot våra tittare. Att man kanske har gett dem en tro på att det är inte så farligt och så kommer det någon rackare och slår undan benen på oss alla. Då. Så att det, men det var några år sedan då kände jag att nej, fan skit är skit i det här. Alltså? för liksom, Varför ska jag gå omkring och vara upprörd? Och varför ska jag gå omkring och behöva liksom försvara den här sporten om man nu ska kunna försvara den? För att trots allt så illa som en del... Gör sken av att cykelsporten är så illa har det aldrig varit. Men på något sätt så blev det ju svårare och svårare att försvara sporten, givetvis, och försvara de här cyklisterna. Så att det, det, det var något år sedan då kände man ju liksom att när det blev höst där att nej, ska jag verkligen hålla på med det här. Och då gick jag ut med det faktiskt eh, officiellt och att nu är jag nära, både jag och Anders. Då. Och då fick vi en, en helt galen reaktion på det. Det var ju ja, vi trodde ju inte att det var sant. Så att man kände ju liksom att men varför ska jag lämna cykelsporten bara för att de där är svinar? Det är ju bättre att de lämnar cykelsporten och att jag får vara kvar i någonting som jag älskar väldigt väldigt högt liksom. Så att, eh, för det mesta har jag ändå klarat av de det gäller ju att fortsätta att bearbeta det, och det gäller ju för oss också att lyfta det problemet. För det är ett så gigantiskt problem att man kan inte bara gå omkring och låtsas som ingenting. För det, det, det tror jag är värre än att bara tysta det. Mm. Eller än att hålla det liksom debatten igång. Du låter som en, som en man som känner att du har ansvar för cykelsporten. och att du på något sätt håller den här cykelcommunityn i Sverige. I din, I din hand och är otroligt viktig för sporten. Känner du det på det sättet? Ja, alltså, det har det blivit så väldigt ofta också att när det händer saker, då är det ju både medier och de som är intresserade, har jag sett till mig. Så det känns ju som att man kanske har byggt upp ett intresse kring den här sporten. Och det, det är klart får man sedan höra det av väldigt många att ja, men är liksom, ni är viktiga för sporten. Ni får liksom, då kanske man. Och så Jag tro att man är viktigare än vad man egentligen är. Jag vet inte, men jag, jag, vill, jag vill i alla fall hålla igång den här pucken. Liksom. Och både på, på gott och ont. Liksom. Att diskutera dopningsfrågorna, diskutera andra frågor som är negativa. Hålla dem på ytan, och, och, men sen också verkligen berätta om vad som fascinerar mig. Och vad den här sporten handlar om. Liksom, man får inte bara hålla sig på en, den här mörka sidan. Det funkar ju inte. För då, då tappar man ju energi och man suger musten av sig själv också. Utan det, det finns ju i allt det här så finns det ju väldigt mycket vackert. Alltså, och eh, det, det måste man ju också givetvis ta vara på. Mm. Vad har du för andra intressen utöver cyklingen? Ja, egentligen. Alltså, cyklingen tar ju en väldigt stor del av, av mitt liv. Jag, menar, jag kommenterar över hundra dagar cykel per år. Men sen, jag gillar själv att hålla på och röra på mig. Jag tränar väldigt mycket. Jag cyklar en hel del, åker längdskidor en hel del när de förutsättningarna är bra. Spinning, styrketräning. Jag har ju en, en, en familj också att ta hand om och umgås med eller ta hand om vi tar väl hand om varandra men att omgås med givetvis så att eh, jag har en, en, en hel del andra saker kanske men framförallt är det det här så jobbet är min största hobby och eh, jag skulle ju lätt kunna jobba mycket mycket mer än vad jag gör idag för jag tycker det är fantastiskt roligt och jag menar eh, jag får ju frågan ibland så jag skulle du inte ta det lite lugnt liksom ja, men lugnt till vad då jag menar Släppa 10 timmar jobb i veckan eller 15. Det är ju liksom, det är en uppoffring för mig egentligen. För då, jag vill jobba. Och jag tycker det är kul att jobba. Jag, och jag är ju en sån som gillar att fladdra runt liksom, och vara på en det ena eller det andra stället. Men sen har jag ju också fått chansen nu att, att via Jurosport ha en situation liksom, där jag faktiskt är hemma väldigt mycket mer än vad folk tror. Så att Ja, jag har en, en del hobby. Eh, det har jag. Men eh, jag ser också arbetet som en, som en hobby helt enkelt. Och, och eh, den andra är ju att själv röra på mig och hålla mig i trim. För mm. det har inte alltid varit så. Mm. <laughs> kan säga. Du är en ganska eldig person. Mm. Vad gör dig upprörd då, arg och Ja det har, det har vi varit inne på en del. Orättvisor tyck, blir jag väldigt upprörd över. Jag blir arg och ledsen när jag ser att många får illa. Liksom, människor får illa. Och jag försöker väl i det fallet dra mitt strå till stacken liksom, på olika sätt. Sen kan jag bli väldigt störd när vi nu pratar tv och för all del också radio. Så kan jag bli väldigt störd på... Människor som gör sig lustiga över andra. Det, det gör mig väldigt upprörd. Om du inte hade det här yrket som du har, mm. vad tror du att du hade sysslat med då? Ja, det är ganska svårt att säga. Alltså jag ju, I skolan var jag väl inte så eh, sagt, Det blev ganska tufft med att komma tillbaka till Sverige och liksom försöka slå mig fram trots att jag hade tappat väldigt viktiga år. Eh, och därför så jag blev utbildad till bilmekaniker och eh, jobbade som bilmekaniker en period. Jag har jobbat på McDonald's, jag har delat ut tidningar, jag har varit fritidsledare. Jag har jobbat på ett lager, ett matlager. Jag har kört truck, eh, jag har kört ut varor. Jag har haft massvis med, med olika jobb. Så det är svårt att säga. Jag har varit tränare, jag har varit ordförande i en cykelklubb. Så jag har pusslat med lite allt möjligt men... Och När jag slutade, eller när jag började med det här på heltid, så jobbar jag på Cykelförbundet. Så att det är möjligt att jag hade i kvar där, jag vet inte. Det är svårt att se om. Vem tycker du är tidernas största cyklist? Ja, alltså, Min största idol är ju Fausto Coppi. Och eh, jag har ingen anledning att ändra på det. Jag, jag håller Italienaren från Castellania. Som den allra främsta. Han, han hade ju sin storhetstid på 30, 40 och 50-talet. Slutet på 30-talet. Och som 20-åring så vann han ju Italien runt första gången. Sen bröt ju andra världskriget ut och där tappade han väldigt många år. Men han hann ju ändå Vena Giro d'Italia, och Tour de France, VM... Så att nej men fast och Coppi gillar jag och det är ju min pappa förstås som har smittat av sig det där på mig. Han var ju, ett, han var ju en Copiano som sa på den tiden och sen fanns det ju Bartaljani, de som hejade på Gino Bartali. Och Det var ju rätt hårda duster mellan de fansen. Det fanns ju till och med lite huliganism i det där faktiskt. Det var ju ganska tufft. Eh. Och pappa gillade ju Koppi så att eh, när min pappa insjuknade så ville jag visa honom vad Koppi bodde någonstans. Det var ganska kul faktiskt. Eh, pappa satt i rullstol de sista åren och eh, jag fick iväg honom till Castellania. Så vi fick ju besöka och det är till och med ett museum, hans gamla hem, och Koppis hem. Så det, det, det var en ganska skön resa för mig att göra med farsan och visa honom vad hans stora idol liksom Växte upp någonstans och var han tog sina första tramptag. Det, det, var, det var till och med lite rörande. Mm, jag mm. förstår det. Men allt som har hänt med Lance Armstrong nu, var placerar man in honom i en sån där tabell av de största cyklisterna någonsin? Ja, det blir ju svårt förstås. Samtidigt så ska man ju ha klart för sig att det är ju... han är ju inte den enda. Nu kan man ju inte säga att han är Tour de France-vinnare längre, för de har ju tagit alla hans sju titlar, men. Han är inte den enda som har varit snabbast på Tordefran som säger så, då, som har dopat sig. Även om de många, väldigt många inte har åkt dit. Men jag menar, det har ju varit den enda lång fejk. Liksom. Det är ju bara att konstatera. Och eh, trots allt så kanske den perioden där han så att säga, fuskade är den mörkaste av alla. Både 1990-talet för han började dopa sig rätt tidigt. Och en bra bitning på 2000-talet. Där det var, alltså förr i tiden kanske, kanske man kan tycka att det var lite att säga, Det var ju liksom något piller hit och dit och sådär som fladdrade kanske runt i, i bland cyklisterna. Men det, var, det har ju blivit så sofistikerat liksom, och genomtänkt med mycket läkare inblandade. Som, som Hjälper cyklisterna att berätta för dem hur de ska göra för att klara, undan, klara sig undan testerna. Och så det, det har varit så sofistikerat och då på det sättet extra ruttet kan jag tycka. så här Vidrigt nästan. De har, ju, de har ju tagit allt möjligt för att bli bättre. Och det var ju en tung period. Och det, nu är det inte bara Armstrong, det är bara att konstatera det har ju kommit fram massvis med cyklister de senaste månaderna som har erkänt att de har dopat sig. Så att, det är en väldigt mörk period där i cyklesporten. Så så måste styker ett sträck över hans namn helt enkelt. <laughs> ja, det, det måste man göra alltså. Det är klart att han. För sen det är inte bara själva cyklingen. Han har ju byggt upp ett. Jag menar, det är ju en, en, en fabrik liksom typ. Alltså, det är en hel rörelse med det här just med Livstrong och han blev ju liksom en av kändes nästan som han var en av USAs viktigaste personligheter liksom. och var ju det och det byggde han upp genom det här fusket då. och det är klart att ja, vi får nog dra ett streck där tror jag. Du var inne på det lite tidigare men vem tycker du att jag borde intervjua i ett sånt här sammanhang framöver? Ja, eh, jag gjorde en liknande intervju förut och jag, jag stod kvar där för att eh, jag tycker eh, hon har en spännande historia och eh, är kanske vår rikstelevisions vassaste programledare. För hon är just det där jag gillar, alltid förberedd, vältalig, kan ta situationer som de kommer och eh, man känner sig lugn. När hon håller i taktpinnen. Så Jane Björk skulle jag vilja att du intervjuade. Mm. Sista frågan ställer jag till alla. Och det syftar tillbaka på namnet på podden. Vilket är agendasättarna då. Mm. På vilket sätt sätter du agendan i Sportsverige eller media- Sverige? Ja, det, är, alltså, det är en jättesvår fråga att svara på. Jag, jag, jag kan fan tänka mig att alla har sagt samma sak va? Ja, det brukar de göra. Men sen brukar jag säga, vad är din livsmission med ditt yrke? Och då brukar jag lossna. Ja, det är jättebra att du sa det. Alltså mitt, mitt mål med att kommentera cykelsport. Det är att göra det på ett bra sätt. Att folk blir intresserade. Men framförallt faktiskt så är det att sprida glädje. Och det, det är det jag brinner mest för. Jag vill att folk ska ha roligt när de lyssnar. Jag, ska, jag hoppas att de varje sändning får sig ett skönt skratt. Men också att de liksom blir fångade i de här ögonblicken som är så spännande och då är det inte bara i cyklingen givetvis, jag kommenterar som sagt också längdskidåkningen och jag försöker göra det lika bra även om inte det faller sig lika naturligt för mig eftersom jag inte har varit aktiv längdskidåkare men det påminner väldigt mycket om cyklingen och blir mer och mer lite cyklingen eftersom det är fler och fler massstarter och där kommer liksom, jag kan jag tycka till detta ganska bra. Men sprida glädje, det är, det är vad jag hoppas att jag gör med min kommentering. Jag tror och hoppas att du gör det också. Ja, vad bra. Stort tack, och Wacke. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.